Розділ 13 Того ж тижня в Омасі до ломбарду на Додж-стрит зайшов якийсь юнак у крислатому фермерському капелюсі і купив нікельований пістолет 32-го калібру. Поза всякими сумнівами, він заплатив за нього 5 доларів з тих, що під загрозою йому віддала та напівсліпа старенька жінка, котра торгувала в крамниці під рекламною вивіскою «Дівчини у блакитному чепчику». Наступного дня юнак у пласкому міському кашкеті на голові з прикритим червоною банданою обличчям увійшов до філії першого сільськогосподарського банку в Омасі, наставив пістолет на гарненьку молоденьку касирку на ім'я Рода Пенмарк і зажадав усіх грошей з її каси. Вона віддала йому близько 200 доларів, здебільшого одно та п'ятидоларовими купюрами, пожмаканими і засмальцьованими від перебування у кишенях комбінезонів. Добропорядних фермерів. Коли він відходив, запихаючи гроші собі в штани однією рукою, вочевидь нервово кілька банкнот він опустив на підлогу. Дебелий охоронець, полісмен на пенсії, промовив. «Синку, не варто тобі цього робити!» Юнак вистрелив у повітря. Кілька людей закричали. «Мені і стріляти у вас не варто також», промовив юнак з-під бандани. «Проте буду змушений, якщо доведеться». «Стійте смирно собі там, під колоною, сер, якщо не мажаєте неприємностей. У мене друг стереже двері знадвору. Юнак вибіг геть, на ходу зірвавши з обличчя бандану. Охоронець зачекав якусь хвилину, а потім вийшов на двір з піднятими вгору руками. Зброї він не мав. Просто на той випадок, якщо на дворі дійсно чекає той друг. Нікого там, звісно, не було. Ганг Джеймс не мав друзів у Омасі. Окрім однієї особи котра виношувала у своєму череві його дитину. Зі своїх позикових грошей я взяв 200 доларів готівкою, решту залишивши в банку містера Стопенгаузера. Сходив до залізної крамниці, на деревний склад і в Бакалію, де Генрі міг би отримати листа від своєї матері, якби вона ще була жива, щоб його написати. Я виїхав з міста, коли замрячило, а дістався додому вже під страшною зливою. Я вивантажив придбані дошки і гонт, нагодував та подоїв худобу, потім витяг куплені харчі, здебільшого сухі продукти та концентрати, котрі витрачалися повільно після того, як Арлет перестала верховодити біля печі. Зробивши цю роботу, я поставив на плиту грітися воду, щоб скупатись і здер із себе мокрий одяг. З правої передньої кишені зіжмаканого комбінезону я витяг гаманець із грішми перерахував і побачив, що в мене залишилося цілих ледь не 160 доларів. Навіщо я взяв стільки готівкою? Бо думками блукав деінде. Де це деінде, заради Бога, біля Арлет і Генрі, звісно. Не кажучи вже про Генрі і Арлет? Тільки про них я здебільшого і думав у ті дощові дні. Я розумів, що тримати на руках так багато грошей – дурна справа, їм треба повернутися до банку – де вони могли б нарощувати невеличкий відсоток, хоча, звісно, не до порівняння з відсотками за позикою, поки я не придумаю, яким чином їх краще пустити в діло. А тим часом треба їх покласти в якесь місце, де їм буде безпечніше. Спливла на ум шабатурка, у котрій лежав червоний хвойдівський капелюшок. Там вона ховала свої гроші, і вони там пролежали в безпеці, бо з наскільки часу. У гаманці в мене їх було забагато, щоби просто заткнути за стрічку, тож я подумав, що покладу їх у сам капелюшок. Там вони полежать лише до моменту, коли в мене з'явиться привід з'їздити знову до міста. Я зайшов у спальню голий-голісінький і відчинив дверця та шафи. Відсунув у бік шабатурку з її церковним білим капелюшком і потягнувся по другу. Тоді я був заштовхав її аж до задньої стінки полиці і тепер мусив зіп'ястися навшпиньки, щоб її дістати. Вона була обв'язана еластичною стрічкою. Я підчепив стрічку пальцем, щоб підтягнути шабатурку, і відразу ж усвідомив, що вона здається надто важкуватою, ніби замість капелюшка тепер у ній лежить цеглина, а слідом якесь дивне відчуття студеності. Немов рука моя потрапила у крижану воду. Замить мороз обернувся вогнем. Біль був такий сильний, що в руці судомило всі м'язи. Рикнувши від здивування і болю, я оступився назад, розсипаючи на всі гроші. Пальцем я не переставав чіплятися за еластичну стрічку, і шабатурка вилетіла з полиці. Припавши до кришки, на ній сидів норвезький пацюк, що здавався мені вельми знайомим на вигляд. «Ви можете мені сказати, Вільфе, всі пацюки схожі один на іншого». І в звичнім порядку рація на вашому боці, але саме цього я впізнав. Хіба не він тікав від мене з коров'ячою дійкою у пащі? немов із сигарою. Шабатурка звільнилася від моєї скривавленої руки, і пацюк гепнувся на підлогу. Якби я мав час на роздуми, він би знову втік, але свідоме мислення в мене було заблоковано болем здивування і жахом, що їх, як мені здається, відчуває будь-яка людина – коли бачить, як дзюрить кров із частини її тіла, котра ще кілька секунд тому була цілою. Я навіть не пам'ятав, що стою голий, як у час свого народження. Я просто наступив правою ногою на пацюка. Почув, як тріснули його кості. Відчув, як чвакнули його нутрощі. Кров разом з розчавленими кишками порснула в нього з-під хвоста, забривскавши мені ліву щиколотку теплим. Він намагався вивернутись і вкусити мене знову. Я побачив, як клацають його великі передні зуби, але дістати мене йому не вдавалося. Тобто, поки я тримав ступню на ньому, тож я її тримав. Я придавив його ще дужче, притискаючи поранену руку собі до грудей, відчуваючи, як тепла кров зволожує мені там густі зарості волосся. Пацюк вигинався і бився. Хвіст його спершу хльоснув мене по литці, потім обвив щиколотку ніби в уш. Кров ринула в нього з рота, чорні очі виболушилися, мов скляні кульки. Я довго так стояв з помираючим пацюком у себе під ступнею. Усередині він був розчавлений ущент. Його нутрощі перетворилися на кашку, та все одно він борсався, намагаючись укусити. Нарешті він перестав рухатись. Я постояв на ньому ще десь хвилину, воліючи переконатися, що він не прикидається мертвим опосумом. Пацюк у ролі опосума га! І тільки коли врешті впевнився, що він здох, я зашкутильгав до кухні, залишаючи криваві сліди і збентежено думаючи про пророцтво, котре колись отримав пелій. Остерігатися чоловіка в одній сандалії. Але ж я не був ясоном, я був одурілим від болю і збентеження фермером, фермером, котрому, схоже, було пороблено забруднювати своє ложе кров'ю. Тримаючи руку під помпою, з котрої лилася крижана вода, я почув, як хтось промовляє. Досить, досить, досить, то промовляв я. Я про це здогадався, бо голос був старечий, голос зубожілого старця. Я пам'ятаю решту тієї ночі, але це немов розглядання старих фотографічних карток у запліснявілому альбомі. Пацюк цілком прогрис мені перетинку між великими вказівним пальцями на лівій руці, гидотний укус, але в якомусь сенсі і щасливий якби він вкусив мене за той палець, яким я був, підчепив еластичну стрічку, він би його геть відгриз. Я збагнув це, коли повернувся до спальні і вхопив мого супротивника за хвіст. Правою рукою. Ліва в мене боліла і задубла так, що не поворухнути. Звір виявився два фути завдовжки і важив щонайменше шість фунтів. Значить, це не той був пацюк, що втік тоді у трубу. Чую я ваше зауваження. Це не міг бути він? Але ж він то був він, я вам кажу. На ньому не було якоїсь явної позначки, ані білого пасма хутра, ні впізнаваного погризеного вушка. А проте я знав, що то він той самий, що познущався з Ахелоїс. Так само, як я знав, що не випадково він там був чаївся. Я за хвіст відніс його на кухню і викинув у відро з жужелицею, а відро випорожнив у вигрібну яму, голий під сильним дощем майже його не зауважуючи. Що я дійсно відчував, так це свою ліву руку, в якій смикався біль такий потужний, що він здатен був підмінити собою геть усі думки. З гачка в сінях я зняв плащ. Це все, на що я спромігся. Нацупив його на плечі і знову вийшов на двір, цього разу прямуючи до корівника. Там я намазав собі поранену руку мазь Роллі. Мазь берегла вим'я Ахелоїс від інфекції, отже вбереже й мою руку. Я вже хотів було йти звідти, але згадав, як пацюк утік від мене попереднього разу. Труба. Я підійшов до неї і нахилився, очікуючи побачити цемент, погризеним на шматки або і зовсім зжованим на нівець. Але він був цілим. Ну а як же? Навіть шестифунтові пацюки з величезними зубами не здатні прогризтися крізь цемент. Те, що така думка взагалі спливла мені до голови, показує, в якому я перебував в стані. На якусь мить я, немов, побачив самого себе збоку, Голий чоловік, хіба що в незастебнутому плащі. шерсть у нього на грудях просякла кров'ю, аж до паху. Порвана ліва рука блищить під товстим, схожим на шмарклі шаром коров'ячої мазі. Очі виболушені від збентеження. Схоже, як у того пацюка, коли я його розчавив. «Це був не той самий пацюк», – запевнив я себе. Той, що в кусивах Елоїз або лежить здохлий в трубі, або на колінах у орлет. Проте я знав, що це був він. І тоді знав, і зараз це знаю. То був він. Повернувшись до спальні, я опустився навколішки і позбирав заляпані кров'ю гроші. Однією рукою це робилося повільно. Раз я стукнувся пораненою рукою об край ліжка і завив від болю. Побачив, як крізь мазь, зробивши її рожевою, проступила свіжа кров. Гроші я поклав на комод, не переймаючись навіть тим, щоб прикрити їх книжкою чи якоюсь із тих клятих декоративних тарілочок «Арлет». Я навіть не пам'ятав, чому це здавалося таким важливим. Передусім заховати банкноти. Шабатурку з червоним капелюшком я швергнув у шафу і затріснув двері. Хай залишається там до кінця світу, як на мене. Кожен, хто мав ферму або працював на фермі, скаже вам що травми там звичайна річ, і до них треба бути готовим. У скринці біля кухонної помпи я тримав великий рулон бинта у скринці, котру Арлет завжди називала «більяткою». Я потягнувся рукою по бинт, та тут мені в око впав великий казан, що парував на плиті. Вода, яку я поставив грітися, щоб скупатись, коли був іще цілим неушкодженим, коли цей монструозний біль, котрий, здавалося, зараз мене живцем, пожирає, Ще перебував у теорії. Мені майнуло, що гаряча вода з милом може стати саме тим, що зараз потрібно моїй пораненій руці. Гірше боліти рана просто не може, міркував я, а занурювання в окріп може її очистити. Судження було помилковим в обох сенсах, але звідки ж мені було це знати? Скільки років минуло, а та думка все ще здається мені слушною. Гадаю, все могло би спрацювати, якби мене вкусив ординарний пацюк. За допомогою здорової руки я черпав ківшиком гарячу воду і виливав у миску. Намір перехилити казан, щоби просто налити з нього, навіть не розглядався. Потім я вкинув туди брикет жорсткого коричневого прального мила «Арлет». Останній брикет, як з'ясувалося, є так багато речей, про поновлення кількості яких у хаті не замислюється непризвичайний до цього чоловік. Я взяв ганчірку, потім пішов у спальню, Знову опустився там навколішки і почав збирати кров і тельбухи. Весь час пам'ятаючи, а як же, про той попередній раз, коли я змивав кров з підлоги цієї проклятої спальні. Того разу зі мною хоча б Генрі ділив цей жах. Займатися цим самому, та ще й перемагаючи біль, то була жахлива робота. Моя тінь скакала і пурхала по стіні, змушуючи мене згадувати квазімодо з роману «Гюго», Собор Паризької Богоматері. Коли робота вже добігала кінця, я зупинився, задерши голову, затримавши віддих, із широко розплющеними очима. Моє серце, здавалося, б'ється в покусаній лівій руці. Я почув звук, ніби щось шмигає. І, здавалося, цей звук надходить звідусіль. Звук, ніби бігають пацюки. Тієї миті я був цілком цього певен. Пацюки з колодязя. Її вірний почет. Вони знайшли інший шлях на волю. Той, що був, чаївся на кришці шабатурки з червоним капелюшком. Просто виявився першим і найнахабнішим. Вони вдерлися в хату, вони в стінах. Ось уже скоро вони повискакують і гуртом накинуться на мене. Вона помститься. Я чутиму її сміх, коли вони мене шматуватимуть. Сильний порив вітру струсонув дім, коротко вискнувши майнув уздовж карнизів. Шмигання погучнішало, а потім трохи стишилося, слідом за тим, як вітер ущух. Мене затопило таким полегшенням, що навіть перекрило відчуття болю, на кілька секунд принаймні. То не пацюки, то сльота. З настанням темряви температура впала, і дощ став майже градом. Я знову повернувся до витирання пацючих решток. Покінчивши з усім, я виплеснув криваву воду через перила ганку, а тоді знову пішов до корівника. Накласти новий шар мазі собі на руку. З повністю очищеною раною я зміг побачити, що перетинку між моїми вказівним і великим пальцями розірвано трьома прогризами, і тепер вона нагадує на рукавний сержантський шеврон. Великий палець на лівиці в мене стирчав криво, так ніби пацюк пошкодив якийсь важливий тросик між ним і рештою долоні. Я намазав рану коров'ячим вазеліном і побрів назад у хату, думаючи, болить. Але хоча б уже чиста рана. а Хелоїс допомогло, зі мною теж усе буде гаразд. Я намагався собі уявити, як мобілізуються і прибувають на покусане місце захисні сили мого організму, схожі на крихітних пожежників у червоних касках і довгих брезентових балахонах. На денці білятки загорнутий у рваний шматочок шовку, котрий колись Либонь був дамськими трусиками, я знайшов слоїк пігулок, куплених в аптеці в Гемінгфорд Хоум. На сигнатурі пером автоматичної ручки було написано жирними літерами. «Арлет Джеймс. Приймати по одній-дві пігулки перед сном проти болю під час місячних. Я проковтнув три і запив їх добрячою порцією віскі. Не знаю, що було в тих пігулках. Морфі, гадаю. Але вони подіяли чудово. Біль нікуди не дівся, але тепер він, здавалося, належить Вілфредові Джеймсу, котрий наразі перебуває на якомусь іншому рівні реальності». Попливла голова, наді мною ліниво почала обертатися стеля, почіткішали образи крихітних пожежників, що прибувають заливати вогнище інфекції, поки та ще не встигла поширитися. Вітер дужчав, а в моєму притуманеному розумі глухий безперервний стукіт крижаної крупи об будинок звучав ще більше схожим на бігання пацюків, але я все розумів. Здається, я навіть промовив уголос. Я все розумію, Арлет, ти мене не обдуриш. Свідомість стончувалася. Я почав потроху відпливати. Я зрозумів, що можу таким чином відплисти назавжди. Комбінація з шоку, самогону і морфіну може покласти край моєму життю. Мене знайдуть на захололій фермі, зі шкірою синьо-сірого кольору, зі спочилою на череві погризаною рукою. Уявлена картина мене не налякала. Навпаки, вона мене заспокоїла. Поки я спав, сльота перетворилася на снігопад. Коли я прокинувся на світанку наступного дня, в будинку було зимно, як у могилі, а рука в мене розпухла вдвічі проти свого нормального розміру. Лоть навкруг рани набула попелясто-сірого відтінку, хоча три перші пальці були темно-рожевими. Але вже під кінець того ж дня вони почервоніли. Доторк до будь-якого місця на цій руці, окрім мізинця, спричиняв мені пекельний біль. Проте я забентував руку якомога тугіше, таким чином пригасивши в ній стугоніння. Розпалив у кухонній печі вогонь. Для однорукого це нелегка праця, але я впорався і притулився ближче, щоб зігрітися. Тобто цілком, бо в моїй покусаній руці без того тепла вистачало. Тепла і сіпання, нібито була рукавиця з пацюком у середині неї. Уже під полудень мене трусило в гарячці, а рука розпухла так сильно, що довелося послаблювати пов'язку. Робилося це з плачем. Мені потрібен був лікар, але на той час засніжило ще дужче, і я не зміг би дістатися навіть до Коттері, не кажучи вже про Геммінгфорд Хоум. Та навіть аби день був сухий і ясний, як би я зумів завести пікап чи те лише однією рукою. Я сидів у кухні, все підкидаючи дрова у піч, котра й так уже мов той дракон, Стікав потом і трусився в пропасниці, притискаючи собі до грудей понівечену забинтовану руку і згадуючи, як роззиралася по моєму далебі незаможному двору місіс Макреді. «Ви на комутації, містере Джеймс, бачу, що ні». «Ні, я не мав телефону. Я був сам один на фермі, заради котрої вбив людину, без будь-яких засобів звернутися по допомогу. Я помітив, що плоть у мене почала червоніти вже вище того місця», де закінчувалася пов'язка на зап'ясті, повному жил, котрих отрута розноситься по всьому тілу. Пожежники не впоралися. Я подумав, чи не перев'язати туго зап'ясток гумовим джгутом, вбити собі ліву руку, щоб урятувати все тіло, чи навіть ампутувати її за допомогою сікача, котрим ми зазвичай кололи тріски для печі та втинали в ряди годи голови курям. Обидві перспективи здавалися цілком прийнятними, проте водночас реалізація їх вимагала важкої праці. Врешті-решт я нічого такого не зробив, а лише поліз до більятки-попігулки «Арлет». Знову заковтнув три штуки, цього разу запивши їх холодною водою. В горлі мені палав вогонь і повернувся на своє місце біля печі. Я помру від пацючого укусу. Я був певен цього і змирився з цим. Смерть від укусів та інфекцій була також звичайною, як грязюка на наших рівнинах. Якщо біль стане зовсім для мене нестерпним, я проковтну всю решту болитамувальних пігулок зараз. Що поки ще отримувало мене від цього кроку, окрім боязні смерті, котрою, як я гадаю, тією чи іншою мірою вражені ми всі. Так це ймовірність того, що хтось все ж таки може з'явитися. Гарлен або Шериф Джонс або Добросерда Місіс Макреді. Існувала навіть така можливість, що правник Лестер приїде, щоби продовжити шантажувати мене тією богом проклятою сотнею акрів. Проте найбільшу надію я покладав на те, що може повернутися Генрі. Втім, він цього не зробив. Це зробила Арлет.